A világtörténelem legfontosabb eseményéről, mégpedig Jézus haláláról. És uh, már múlt héten Jézus szenvedéstörténetét vettük, sőt, már korábban is, uh, ugye, elkezdődik az utolsó vacsorával, majd a Jézus meghurcolásával az ő szenvedéstörténet, ahogy átadják Pilátusnak, ahogy uh, a főpapok előtt megverik Jézust. És... Uh, Ma egy ö, olyan szakasz következik, amit mondhatnánk, hogy ö, talán még azok által is nagyon jól ismert, vagy ö, biztos hallottatok róla mindenki, akik ö, nem forgatjátok a Bibliát, vagy nem jártok ö, rendszeresen Isten tiszteletre templomba. Jézusnak a haláláról lesz szó, és ö, én... Így imádkoztam Istenhez azért, hogy, hogy próbáljuk meg jobban megérteni. Én is, akit tanítok, és mindannyian, akik itt vagyunk, hogy mi a jelentőség ennek a, a történetnek. Ki lesz vetítve ide a hátam mögé, hogyha Ricsi is úgy akarja. Elolvassuk az igét, elolvassuk ezt az igaz szakaszt, amiről szól, és utána megnézzünk néhány üzenetet. Tehát az első rész, Máté 27-ben Jézus halála, így van a Bibliában. 12 órától kezdve három óráig sötétség lett az egész földön. Három óra tájban Jézusan, Jézus hangosan felkiáltott: Éli éli Lama Azaz, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották, ezt így szóltak, illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszárat nátszára tűzte, és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljön -e illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhújtnán szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szentvárosba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengésést, a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak. Bizony Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték ezt. Ezek Galileából követték Jézust és szolgáltak neki. Köztük volt a Magdalai Mária, és Mária a Jakab és József anyja, valamint zebedeus fiainak anyja. Jézus temetése. Amikor beesteledett, eljött egy arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ és eltávozott. Ott volt pedig a magdalai Mária, és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Másnap, a péntekre következő napon összegyűltek a főpapok és a farúzeusok Pilátusnál, és így szóltak. Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében azt mondta, három nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt, azután azt mondják a népnek, feltámadta halottak közül. Ez utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt fálon szólta. Van őrségetek, menjetek! Őriztessétek ti, ahogyan tudjátok. Erők elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Uram, köszönjük neked azt, hogy, hogy te meghaltál értünk a kereszten. Köszönjük Uram azt, hogy erről a részről Tanulhatunk, és uram, köszönjük neked azt, hogy az IJétben nem csupán olyan dolgok vannak megírva, amik kellemesek számunkra, hanem, hanem meg van írva, amik kellemetlenek számunkra, amik kínosak számunkra. De uram, köszönjük, hogy te vállaltad értünk a legnagyobb kellemetlenséget, a legnagyobb kint, a legnagyobb ö, veszedelmet, a kereszthalált. Azt a kínhalált, Uram, mert szerettél minket. Jézus, segíts most téged, segíts most a te szívedet még jobban megérteni. Amen. Azt a címet adtam a mai uh, tanításnak. Jézus nem kis Jézus még eszembe is volt, csak aztán elfelejtettem, hogy hozzak egy képet egy kis pályáról. És így szépen egy nagy piros ö, csikkal így áthúzni, hogy nem kis pályás, de ezt elfelejtettem. Szóval a lényeg az, hogy Jézus nem kis pályás. Amikor Jézus a keresztem van, akkor egy nagyon különleges állapotban van. Az angol szász jogrendszerben van egy olyan ö, Törvény, vagy van egy olyan törvénykezési szokás. Hogyha mondjuk valaki elkövet egy bűnt, de tévedésből valaki mást büntetnek meg helyette, akkor, és ez később kiderül, akkor már az eredeti elkövetőt nem büntetik meg. Azért, mert van egy bűn, és van egy büntetés, és az kilett érte úgymond fizetve. Ugyanez történik. Jézus, amikor fönn van a keresztem, akkor... A világ összes bűnét hordozza, és Isten elfordult tőle. Ugye amikor felkiált Jézus, ez a zsidó nyelven éli, éli Lama vagyis fordításban ez azt jelenti, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez egy furcsa kifejezés Jézus szájából bibliai kritikusok mondhatnák azt kapva az alkalmon, hogy hát biztos olyan nagy kínjai voltak, hogy hát olyankor az ember persze nem tudja, hogy mit beszél, de Jézus egészen pontosan tudta, hogy mit beszél, mert a bűn elválaszt Istentől, és Isten az összes bűnt, a világ összes bűnét Jézussal helyezte. És ebben a pillanatban, ebben a helyzetben a tökéletes kapcsolat szakadt meg. Ugye Atya és Fiú és Szentlélek egy Isten szent háromság. Nem akarok ebbe belemenni, erről vannak tanítások, és még úgy se sikerül megérteni ezt a dolgot, hogy hogy van a szent háromság, de aki ö, tanulmányozza az igét, az, az látja, hogy mindig három személyről beszélnek az atya, a fiú és a szent lélek, aki egy Isten, és egy tökéletes szent háromság. A teremtés történeténél láthatjuk azt, hogy amikor Isten megteremti a világot, akkor az ő lelke lebeg a világ fölött. És akkor ebből láthatjuk, hogy, hogy igazándiból Isten és a Szent Lélek ott voltak a teremtésnél. Jézus azt mondja magáról, hogy aki engem lát, tehát Jézust, az látja az Atyát. Tehát ez egy tökéletes közösség volt. Sőt, Jézus többször mondta azt magáról, hogy ő semmit sem merít saját magától, a saját gondolataiból, hanem mindent az Atyától kap, és azt adja tovább. És amikor a szent lelket ígéri, hogy eljön a szent lélek, akkor azt mondja, hogy ő is ugyanezt fogja tenni, hogy nem a magájéból vesz, hanem az atyájéból vesz, és azt adja tovább nekünk. És Jézus is ezt tette. Egy tökéletes szeretett közösség volt az atya és a fiú és a szent lélek között, és ez szakadt meg. Mert Isten az összes bűnt Jézusra helyezte. Az összes bűnt. És ha gondoljátok végig, hogy... Milyen bűnötök van? És gondoljátok végig, hogy milyen bűnei vannak a szomszédodnak, milyen bűnei vannak a kollégáidnak, a családodban, vagy a családodon kívül, vagy az ellenségeidnek, vagy milyen, volt, milyen bűnök voltak a múltban. Most ezek mind Jézusra lettek téve. Mind Jézusra lettek téve. Miért? Azért lett Jézusra téve, hogy Jézus, mint Isten báránya, az összes bűnt hordozza, és az összes bűn büntetését a keresztfán elhordozza. Így szól a korintusi levélben, 2 Korintus 5.21-ben van ez, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűné tette, értünk, hogy mi Isteni igazsága legyünk ő benne. Ez, a, ez az örömhír, ez az evangélium. Bűn zsolja a halál. Ha van egy bűn, mindig kell lenni büntetésnek. De azt is tudjuk, azt is elárulja a Biblia, hogy a bűn az olyan dolog, ami az emberben alapvetően benne van. És egyszerűen nem tehetünk annyi jót, nem fizethetünk annyi büntetést, amennyi bűnünk van. És hogyha ha Jézus nem halt volna megértünk a kereszten, nem hordozta volna a világ összes bűnét, akkor. Akkor esélyünk se lenne, nem tudnánk annyit fizetni. Nem tudnánk annyit fizetni. Jézus, ugye, aki nem ismert bűnt, ő neki nem kellett saját bűneit hordozni, mert olyan nem volt. Tehát képes, alkalmas volt rá, egyedül ő volt arra alkalmas, hogy képes, hogy az összes bűnt hordozza. És ebben a pillanatban, amikor ez történik, hogy Jézus a keresztván fizeti ki, ami bűntetésünket, akkor Isten elfordult tőle. És ez egy, ez egy nagyon, jó kép, nagyon jó kép, hogy Istennek nincs köze a bűnhöz. Istennek nincs köze a bűnhöz. És tudom, durván hangzik ez, de Jézus a legnagyobb bűnösként halt meg. Nem a saját bűne miatt, hanem a mi bűneink miatt a kereszten. És így a legtökéletesebb kapcsolat szakadt ott meg. És Jézusnak ez a fájdalma mikor ott van a keresztfán, akkor az ő fájdalmának, a fizikai, biológiai fájdalmán felüli legnagyobb fájdalom az, hogy elszakad az atyától, hogy megszakad ez a közösség. Tehát Jézus nem kis pályás, nagy bűnt hordozott, a legtökéletesebb kapcsolat szakadtott meg. És egyébként jellemző ez, és ez így működik, hogy a bűn, az nem kis pályás, az elválaszt Istentől, nem apróság, nem ilyen zárójeles dolog, hogy, ja, hát, ez még belefér, az még belefér. Meg kell értenünk, hogy a legkisebb bűn is problémát tud okozni. Ugye, ahogy Máté Péter is énekelt, a legkisebb hibád is megposszulja önmagát, de azt mondja az ige, hogy, hogy akár a kis kívánságokat, ha elkezdett gondozni magadban, akkor az idővel bűné alakul át, és akkor majd a bűn az ö, szépen elintézi az életedet, szépen halához vezet, kiteljesedik az életedben a bűn. Ezért a bűn, meg kell értenünk, hogy nem kispályás dolog, és, és ö, tartózkodnunk kell tőle. Egyrészt tudhatjuk azt, hogy Jézus kifizette az összes bűnünk büntetését. Tehát a bűntekintetében egyik oldalról megnyug, megnyugvásunk lehet, hogy, hogy Jézus kifizette a mi bűnünk büntetését. A másik oldalról viszont nagyon kell figyelnünk, vigyázunk, hogy, hogy tar tartsuk távol magunkat a bűntől. Sőt, azt mondja az ige, hogy ha bűnünk van, akkor legyünk bizalommal Isten felé, bánjuk meg a bűneinket, forduljunk meg, térjünk meg belőle, és menjünk Isten elé, és valljuk meg. Én azt gondolom, ennek az egyik legjobb módja egyébként, amikor valaki így közösségben megvallja a bűnét, tehát van egy barátod itt a gyülekezetben, vagy a pásztor, akihez bizalmad van, és Isten előtt el tudjátok mondani egymásnak ezeket a dolgokat, ez egy fontos dolog, ez egy nagyon fontos dolog, a bűn megvallása és elszakadás a bűntől. Akkor itt van ez az ecetes történet. Itt adok már egy szetet egyébként, kóstolt valaki egy szetet, ugye? Nem, nem tudom, tehát nem jó, nem jó. Én legalábbis biztos hasznos meg, hogy salátában nincs, akkor kell, de hogyha most így valaki megkóstolja, akkor ó, az gáz. És mikor felkiált Jézus, ugye ez az Eli éli Lágy Másebáktáni, ez azt jelenti, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? De... Volt egy ilyen történet akkor, volt egy ilyen legenda, inkább úgy mondanám, Illés. Illés volt ugye ez a profét, aki nem halt meg, hanem Isten elragadta őt, egy tüzes szekéren fölment a mennybe, és hát ugye a népkörében kialakultak ilyen legendák, hogy hát ugye, mikor meglátták először, hogy keresztelő Szent Jánost eljött, úgy öltözött, ráadásul ugyanúgy öltözött, mint illés, ilyen szőr ruhába bőrövvel, kín lakott a pusztában, sáskát evett meg, mézet evett, egyébként a egészséges dolgok. Csak na, ő, ő akkor illés, ő lesz illés. Aztán meghalt keresztelő János, mert ugye lefejezte őt Heródes. Lefejeztette. Csak akkor utána kialakult így, Jézusról kezdett kialakulni, hogy hú, mennyi csodát tesz, ilyen természet fölötti erő működik Benne, akkor valószínűleg lesz illés. És ez így megmaradt ez a legenda a népkörében. És amikor ezt meghallják, hogy él éli lámák sebektálni, ugye valószínűleg a fizikai távolság miatt, meg valószínűleg Jézus abban a fizikai, biológiai helyzetben már kevésbé jól érthetően mondta ezeket a szavakat. Azt mondják, na, illés, ilés, illés, illés. Uh. Valaki elmegy ecetér, ugye az ecet az föléleszti az embert. Figyelj Próbáljuk ki! Hát, hogyha egy kicsit most felélesztjük, akkor, akkor most eljön Illés. Ugye így szólnak a versek, a 47. és 49. versig. Néhányan az ott állók közül, akik hallották, ezt így szóltak illést hívja, egy közülük azonnal elfudott, hozott egy szivacsot, megtöltött egyszett, eltár szára tűzte és inni adott neki, a többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljönne illés, hogy megmentse. Egyes evangéliumok szerint ez hozzátartozott a gúnyolódáshoz, de a Máté és a Márk evangéliumában ezt inkább úgy, abban a megvilágításban látjuk, hogy, hogy tényleg kísérleteztek azzal, hogy, hogy figyeljetek, figyeljetek, él, most még élést hívja, hát ebbe, az, ebbe a helyzetbe ez igazán gáz, ez a helyzet, nem, nem lehet, hogy itt eljön élés. Próbáljuk meg feléleszteni. Próbáljuk meg feléleszteni. Hát a történik valami kis csoda. És az egyik ilyen történet, pont. Ö, Herodessel játszódik le, Lukács evangéliumában van benne, amikor pedig Pilátus megtudta, hogy Herodes hatás, hatósága alá tartozik, átküldte Herodeshez, mert mint Jézust, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Herodes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla és azt remélt, hogy valami csodát tesz majd az ő szemelátára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Nem tudom, aki a Pasió című filmet látta. Láttatok a Pasió című filmet? Érdemes megnézni. A Heródes figurája az hihetetlen, egy ilyen kis kövér, fiatal srác, aki meg tök jó megy, van tigris, meg párduc, nem tudom, milyen állat, tök gazdag. És jaj, meglátja, hogy Jézus, de vagy, nem akarsz tenni valami csodát. nem? Nem. E? Jó, hát akkor mennyi innen. Tehát ez volt heródes, ez most viccesen hangzik, de ugye ö, de ez egy borzasztó szánalmas dolog. Borzasztó szánalmas dolog, és furán hangzik, de tényleg manapság is sokan vannak ilyenek, akik ha Jézusról beszélnek, akkor igazándiból ö, nem magáról, mint szeméről, nem magáról, mint egy emberről, Isten fiáról, aki meghalt, értem és szeretett engem, hanem és feltámadt a halába, hanem úgy beszélnek róla, hogy hát akkor, akkor, akkor biztos beindul valami csodagép ott. Ha? Jézus! Ez csak a... Szót kell mondani, hogy volt egy ilyen ö, ember, aki ö, Jézus nevét úgy használt, hogy ilyen karate edzéseket tartott, és akkor Jézus! Egy kecsin, Jézus! Tehát mint egy ilyen erő, egy szervó, egy ilyen transzcendentális erő, és ö, azt címet adtam ennek a ö, Kis fejezetnek, hogy Jézus nem kispályás, mert Jézus nem transzcendens kísérleti nyúl. Tehát Jézus nem arra való, hogy milyen jó egy nevet kimondok, és akkor elkezdenek működni a dolgok. Azok a dolgok, amiket én szeretnék, mintha lenne egy paracba az Nem, Jézus úr. És hogyha olyan emberrel találkozol, aki, aki állandóan a csodákról beszél, amik megtörténtek, vagy amiket hallott, hogy megtörténtek, vagy amit szeretne, hogy megtörténjen, akkor egy kicsit ez ilyen legyen gyanús, és ö, lássátok azt, hogy, hogy igazándiból ez ennek az embernek a csodák fontosabb, mint Jézus maga, Jézus személye. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus nem tesz ma is csodákat. Lehet hallani csomó ö, dolgot, hogy ö, tesz csodát, Jézus. Éppen reggel, mikor Jöttem, a feleségem mondott egy ilyen történet, a Hét Angyal című történet, hogy egy hölgy elment egy autóbaleset leset, mellett, de már nem tudott segíteni ott, mert már csomóan ott álltak, meg voltak rendőrök is, és egy utána bement egy benzinkútra tankolni, ahol volt egy nagyon érdekesen, nagyon furán ránéző fickó. És ez, egy, ez a fickó kiderült később, hogy ez egy bűnöző volt, és állítólag mindenkit bántott, meg mindenkit elkapott ott a helyszínen, ezt a balesetet is egyébként ő okozta, és előkerült ez a hölgy is, hogy, hogy hát ő is szemtanúként látta ezt a fickót, és hogy, hogy, hogy, hogy nem kapta őt el ez a fickó. És kiderült, hogy a fickó, amikor látta ezt a nőt, hét embert, hét férfit látott vele, de nem voltak ott. Vagy hát a nő nem látta ezeket a, ezt a hét férfit, ez hét angyal volt, aki, aki valamilyen ö, szinten ugye elrettentő erőt képviselt így a, ö, ezzel a fickóval szemben, de a, fi, a hölgy nem látta őt. Isten ez ma is csodákat, de hogyha valaki a ezekről áll, beszél állandóan, akkor ennek az embernek a szívét nem Jézus, hanem ezek a...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 talán már hallottátok ezt a történetet, és néha itt szoktam emlegetni a Darwin díjat itt. Az volt a lényeg az egésznek, hogy van a repülők gyorsítására, katonai meg ilyen teherszállító repülők gyorsítására használnak ilyen segédrakétákat, a felszállásnál lerövidítjék a felszállási úthosszat, és... Ő kitalálta, hogy ráteszi ezt a kocsiára ezt, ezt a rakétát, rá is szerelt el, be is indította, valahol ö, sivatagba, amerikai sivatagba próbálta ki. Rászerelte a kocsiára, és tényleg nagyon szépen gyorsult a kocsi. Ezt az utólag megmaradt féknyomokból látták, hogy ilyen kilométer hosszú féknyom maradt, mert idővel gondolom szerette volna lefékezni, de a rakéta az nem állt le. Hogy elemelkedett a kocsi az útról, és az egyik sziklafalnak kenődött, és meghalt a fickó. Azért mondtam el ezt a történetet, mert kicsit elképzeltem ezeket a katonákat, hogy ott kísérleteznek Jézussal, hogy lehet, hogy föléled, lehet, hogy eljön és egy kicsit, és akkor valamilyen történik. De erre nem számított senki, hogy Jézus meghal, és megrendül a föld, és kinyílnak a sírok, és sokkal nagyobb dolog van itt. Jézus nem kis pályás, azt a címet adtam neki, hogy lúzerek vigyázat. Jézus nagyobbat szól. Mi történt itt? Jézus a teljes világtörténelemnek a menetét, vagy a teljes világtörténelemnek az értelmét megváltoztatta. Sokkal nagyobb dolog történt ott, mint hogy apró csoda történt volna, vagy vagy, vagy egyszerűen csak egy elítélt hal meg. Itt az történt, hogy a bűnökért járó büntetés lett kifizetve. És ugye, hogy megnyílnak a sírok, és hívő emberek feltámadtak ott, ez, is, ez egy jel arra, hogy Isten Jézus ezzel a cselekedetével a szabadulást hozzá. A Máté evangéliumában nincs így megemlítve, de még mielőtt Jézus meghal, az utolsó szava az, hogy elvégeztetett, hogy kész. Ez egy olyan szó, amelyik a, az üzlet megkötésére, tehát amikor te adsz nekem valamit, én adok értel cserébe valamit, és amikor azt mondjuk, kezet fogunk, és azt mondjuk, hogy elvégeztetett, az azt jelenti, hogy én, én ennyit adtam, te annyit adtál cserébe, és kész. Itt az üzlet megkötetett, nincs semmi követelés, nincs semmi további ö, megjegyzés, kérdés, követelés, kész. Megkötöttük az üzletet, és Jézus is ezt mondja, elvégeztetett. Ki van fizetve? Kész, rendezve van. És ö, ezt mutatja a kárpit kettészakadása, hogy a jel, hogy földrengés volt, és a kárpit ketté szakadt, ez pedig jel volt a zsidó népnek, hogy kész, hogy Istenhez lehet menni. A Kárpit egyébként ugye a, a templomban a Szentek Szentjét takarta el, azt választotta el, a Szentek Szentje volt, ahova nem léphetett be csak a főpap, és ő is meghatározott szabályok szerint léphetett oda be, tehát ő magáért is el kellett végezni egy tisztító áldozatot. Nem részletezem most ezt. Az egy olyan hely volt, ami jelképezte Istennek a jelenlétét. És hogy de nem lehet belépni. Mert Isten szent, és ha valaki Isten szent, szentéjébe belép, meghal. Mert annyira szent Isten és az embernek a legkisebb bűnéért járó büntetés is a halál. És hogy ketté szakadt, ez azt jelenti, hogy kinyitva, áll a szentély, mert Jézus kifizette a bűnünkért járó büntetést. És mindazt, aki hisz ő benne, ugye azt mondja János evangéliumában Jézus, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, az elrendeztetett, és övé ez a megváltás. És a jelenések könyvében van egy ige, ami így hangzik, hogy íme eljön felhőkön, ugye már, mint Jézus, és meglátja minden szem. Azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, Ámen. Ez Jézusnak a visszajöveteléről. Ugye feltámadt Jézus a mennyekben van, de tisztán, világosan megmondja a Biblia, hogy vissza fog újból jönni, és meglátják emberek, és hiszem azt, hogy hasonló döbbenet lesz ott, mint amilyen döbbenet volt az emberek arcán, amikor Jézus meghalt, és megrengett a föld. És fontos dolog az, hogy megértsük azt, hogy Isten nem, ö, nem kispályás, Jézus nem kispályás, hatalmas dolgokat tesz, és nem csak egy ilyen mi életünkre, vagy pár percre szóló dolgokat tesz, hanem az egész világtörténelemre szóló dolgokat tesz, és ahogy a Matt is mondta hogy nincs vége a történetnek. A történet vége az lesz, hogy Jézus föltámad, fölment a mennybe, és a legvége az a történetnek, hogy Jézus visszajön. És nem mint ö, keresztre feszített ö, jön vissza, hanem azt mondja a jelenések könyve, hogy köntöse lesz, aminek föl van írva rá, hogy királyok királya, uraknak ura, és vérbe mártott ö, köntöse lesz. És ez a vér, ez nem az ő vére, hanem mint az ítélkező Erős Jézus jön el, és ez nem jelenti azt, hogy Jézus szeretete kisebb lesz, hanem ez azt jelenti, hogy eljön az idő, mert véke kell lenni egyszer a világnak, és eljön az idő, amikor eljön Jézus ítélni. 57-es verset nézzük.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 Érdekes ember ez a Renátiai József, a főpapi nagy tanácsnak egyébként tagja volt, egy gazdag ember volt, de azok közé tartozott, akik, akik megértettek valamit Jézusból, és megértették Jézust, és titkon. Mert egyébként ez egy presztis dolog volt, hogyha megtudták volna a, a nagy tanács többi tagja, hogy van egy ember köztük, aki, aki Jézust követi, akkor kizárták volna kizárták volna. De mégis elmegy Pilátushoz éjszaka, és elkéri Jézus testét. És ennek a kis résznek azt a címet adtam, hogy szeretni Jézust önmagáért. Tudjátok, ez egy olyan helyzet volt, amikor már igazándiból, emberi számítás szerint zéró, Zéro volt, amit várhatott volna Jézustól. Itt már nem volt az, hogy szeretem Jézust, mert olyan jókat mond, de szeretem Jézust, mert tesz csodákat, szeretem Jézust, mert mert olyan bölcs, vagy olyan jó, olyan szép, hanem ott van egy véres hulla. És szeretem Jézust, mert egyszerűen szeretem. És amikor már nem tehet értem semmit, és teszek vele valami jót, akkor jön igazándiból ki a szívemből az, hogy szerettem -e őt, hogy, hogy mit érzek iránta. Egy másik József egyébként, nem az Arimátia József, hanem Jézus nevelő is hasonlóképpen volt hogy egyszerűen szerette őt, mert ott volt egy kisbaba, és gondoskodott róla, mikor tehetetlen volt, és, és még nem számíthatott attól a kisbabától semmi jóra. És ö, egyszerűen csak egy, egy jó vizsgálat a szívemnek, hogy, hogy miért szeretem Jézust? Azért, mert van valami, valami a listámon, ami, a, amit én nyerhetek vele. És azért ezekért, akkor azokat a dolgokat szeretem. És ha valaki mástól kapom meg, akkor a mást fogok szeretni. De itt arról van szó, hogy magát, azt az embert szeretem. Ugye, hogy a republikének elte, szeretni valakit valamiért. De mi van, hogyha csak szeretni valakit, csak mert szeretni valakit, és Jézus szeretni. De jó, ez egy bíztató történet, hogy voltak ilyenek, mint ez az aramjátiai József, akik csak úgy szerették Jézust. A sírőrzése. 62-es verstől olvasom. Másnap a péntekre következő napon összegyűltek a főpapok és a frúzeusok Pilátusnál, és így szóltak. Ura, a jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta, három nap múlva feltámadok, ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt, aztán azt mondják, a népnek feltámadt a halottak közül. Ez utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta. Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok. Erők elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Isten gondoskodása és Isten terve, hogy ez így történjen. Főpapok ugye kitalálják, hogy fú, hát hogy próbáljuk meg, mert aztán tényleg itt jöjenek a dolgok, hogy meghal, és akkor majd valami szervezkedés lesz. A főpapoknak a szolgálatához hozzátartozott a bizonyítékoknak a begyűjtése is, és hogy tanúk legyenek, hiteles, hitelesített, törvényes tanúk legyenek. Bizonyos esetekben az egyik ilyen eset, amikor egy leprás beteg meggyógyul, akkor ugye megvannak a Mózes törvényeiben, 3 Mózes 14-ben, 13-ban megvannak, hogy mit kell leprának nyilvánítani, hogyha úgy néz ki egy folt az testén, akkor az a lepra, és minden tényleg a szakár leprájára, a bőr leprájára, tehát mindenre megvan a, a leírás, egész pontos szinte orvosi szintű leírás, és arra is megvan az eljárás, hogy amikor meggyógyult, akkor milyen szabályok szerint hogy kell megnézni, és ugye itt van az egyik ilyen, euh, poklos ember, így nevezik egyébként. poklos emberre vonatkozott törvény, amikor megtisztulva a pap elé kerül, menjen ki a papa táboron kívülre, és ha úgy látja a pap, hogy meggyógyult a poklosember ember a poklos kiütésből, akkor hozzanak a pap parancsára megtisztulni akaróért két élő tiszta madarat, szédrusfát, biborfonanat és zsópot. Tehát lényeg az, hogy a papnak feladata volt, ha valami megjavult, hogyha valami meggyógyult, valami rendbe jött, akkor arra vonatkozólag ő a bizonyítékokat begyűjtse, és ő maga legyen a hiteles tanúja ennek a, ennek a gyógyulásnak, ennek a javulásnak. És nem volt ez hogy is. Így rendezte Isten, hogy ti legyetek ott, ti menjetek oda a sírhoz, ti pecsételjétek le, a ti katonáitok legyenek ott, és amikor Jézus föltámad, nem a rómaiak, vagy nem éppen ö, csupán az asszonyok, akik ott ülnek a sír mellett, hanem ti magatok, a katonák, a papok katonái legyenek tanúk erre, hogy Jézus feltámadt. Tudjátok, amikor ö, az apostolok cselekedetének az első fejezeteiben az apostolokat üldözik a zsidó vezetők, mert ugye Jézus feltámad, pünköstkor, Felmegy a mennybe, és Pünkoskör kitölti az ő szent lelket, és az apostolok elkezdik hirdetni az evangéliumot, és a zsidó főpapok szépen elkapják őket, bebörtönzik őket, meg fenyegetik őket, megverik őket, de egyszer se, egy helyen se tudják azt mondani, hogy figyeljetek, Péter, János, gyertek csak ide, megismeritek ki ez a, a hullait, mit akartok, itt van, itt van a holtest, nem tudnak ilyet mutatni. Nem tudnak ilyet mutatni, mert nincs ott, mert tényleg föltámad. És nem a római katona rá a tanú, nem egy asszony, ugye a zsidók szemében alacsonyabb rendű volt, hanem ő maguk a tanúkra, és nem tudják azt mondani, hogy fiúk, ez nem igaz, mert meg tudjuk mutatni a holttestet. Tehát Isten így rendezte, hogy vitathatatlan legyen Jézus feltámadása. A zsidó főpapok azonnal elővették volna, Gyerekeket, itt van, mit akartok? Mert Isten ilyen brilliánsan rendezte el a világtörténelmet, és nekem ez egy nagy bizonyíték igazándiból, hogy Isten szépen rendezi a dolgukat, és Isten gondoskodik arról, hogy bizonyítékok legyenek a mi szívünknek, és nem maradjunk két helyek között. De, tudod, hogyha vala, ha így vagy itt, és én is így voltam sok évvel ezelőtt, hogy, hogy kerestem a bizonyítékot arra, hogy, hogy, hogy nehogy már csak Jézus, sőt, voltak még nagyobb emberek a történelemben, akik akik egyenesen az fél életüket, vagy majdnem az egész életüket rááldozták arra, hogy összegyűjtsék Jézus ellen a bizonyítékokat. Volt egy nagyon híres katonatiszt, nem jut eszembe a neve, kerestem egyébként a interneten, de már nem találtam meg, csak régen olvastam róla. Arra tette fel az egész életét, hogy, hogy bebizonyítsa, hogy az egész kereszténység egy, egy mese, egy kitalált dolog, és végén, az élete végén eljutott odáig, hogy leborult Isten előtt, és azt mondta, uram, élsz, és te vagy az életem ura, mert nem talált, mert belebukott. De mondanám neked azt, hogy ha Jézusban, tudod mit, tedd próbára, keresd meg ellene a bizonyítékokat, és ő fog szolgáltatni neked bizonyítékokat, mert ő él ma is, Szóval Istenbe bízhatunk. Jézus, köszönjük neked ezt, a, ezt az üzenetet. Köszönjük neked Uram azt, hogy Te nem vagy kis pályás, Uram, köszönjük, hogy Te nem csak beszéltél arról, hogy, hogy fölmész a keresztre, hogy, hogy a bűneink két járó büntetés ki legyen fizetve, hanem meg is tetted ezt, Uram. És köszönjük, hogy ilyen hiteles megbízható barátunk vagy nekünk, Uram. Jézus, megadjuk előtted magunkat, és szeretnénk a Te a te barátaid lenni. Szeretnénk veled járni, szeretnénk hozzátartozni, tartozni, szeretnénk uram megerősíteni a kapcsolatunkat veled ma. Amen. Úrvacsorát fogunk venni. Jézus azt mondja, hogy tegyétek ezt az én emlékezetemre. Az úrvacsora igazániból arról szól, hogy Jézus meghalt értünk, az ő teste és vére adatot érte, értünk oda. Jézus azt mondja az utolsó vacsorán, hogy nagyon vágyott már arra, hogy, hogy megegye tanítványaival az utolsó vacsorát. És hiszem azt, hogy Jézus azt mondja most is, hogy vágyik arra, hogy, hogy, hogy, hogy vegyük az Úr vacsorát, ami annak a jele, hogy, hogy ő váltott meg minket az ő teste és vére, Váltságdíj a mi üdvösségünkért. Azért, hogy örök életünk legyen. Pálapostól azt mondja, hogy, hogy az úrvacsorát ne úgy vegyük, mint egy ilyen szórakozást, ne egy csak azért, mert a többiek veszik, vagy, vagy olyan jól lakoma van, hanem azt mondja, hogy az vegye az úrvacsorát, aki komolyan szívével hiszi, hogy Jézus érte halt meg. A gyülekezetünkben nincs semmilyen szabály. Csak ez az egy szabály van, hogy akkor vedd az Úr vacsorát, hogyha ha az Úr Jézusban hiszel, és hiszed azt, hogy az ő teste és vére megváltotta az életedet. Ez az egy szabály van. Nincs olyan, hogy, hogy melyik gyülekezetből jöttél, vagy hogy hívnak, vagy hány éves vagy, vagy férfi vagy, vagy nő. Így Jézus mindenkit hív, csak erre az egyre figyelmeztet, hogy legyen őszinte dolog. Ha gyümölcslevet akarok inni, vagy páskát akarok emni, akkor ott van, van. Maga az vacsora az arra való, hogy megemlékezzek, és egy öröm legyen a szívemben azért, hogy Jézus, Jézus elvégezte, és örök életem van. Énekelni fogok, és közben...